most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János. Te nap vettem ezt a CD-t 99 forintért. négy szatilla most 4000 forintért vettem öt. Ardgar funkkelemest 2500 forintért. Vettem egy Bruce Springsteen 99 ért Egy Kocsi Zoltán 800-ért. Egy Bruce Hornsby DVD-t 2500-ért, egy David Matthews 3000-ért. Márniás napon volt tegnap. Volt Alexandra signal. De mondtam, hogy legyen szívem. Rendben van, de most nem bántottalak, nem akartam megbántani. Rendben van. Alexandra, minden, ami szóra is érdemes. Köszönöm szépen. Közben egyébként többször e az Alexandra főszerkesztőjével, mondván, hogy akkor el van döntve az utolsó esély című kapcsán, hogy eddig magánemberként szeretnék szerződni. Eddig mindig magánemberként szerződtem. Mindsokon változtatni... J. Eszter pont akkor hívott engem, amikor ebédeltem a nagyemberrel, a fontos, hogy egy óra múlva visszahívom, soha többet nem se Aztán este írt, hogy majd ma fölhív. Lassú átalakulásom megyek keresztül hogy ezt a bab példát, én ezt már nagyon sokat elmeséltem önöknek, hogy az ember elülteti a babot, az nem jön ki a földből, és akkor az ember lehet úr megnézni, hogy mi a helyzet, és azzal teszi tönkre az egészet. Sokkal, de sokkal jobban bírom a bizonytalanságot, mint régen, de még mindig sokkal rosszabbul bírom, mint az átlag. Mindenki meg szokta kérdezni a pszichiáterem. hogy... Szerintem más emberek hogyan viselkednek, és akkor ilyenkor azért kiderül, hogy az átlagos türelem azért az, az én türelmem fölött van még jóval. Az a tetszik egyébként, hogy néhány engem hallgató ember abból adódóan, hogy 17 éves korom óta járok pszichológushoz, néha psihaterhez, hát most éppen az utóbbi azt gondolja, hogy én hülye vagyok. Öreges! Jó lehet, még nem tudtam hallhatni a rádiót korán, hogy mit a Matyi Írtak róla a HVG-ben, hogy megint tönkrement. Ugye a Dezső az, aki minden nap tönkre megy, és aztán még mindig él, tudja, mint a halál, mint az ember, akinek a halál hírét keltik, és akkor ő sose hal meg. Most éppen, de ez csak egy ilyen, ez, tehát itt a könyvem kapcsán, meg a tegnapi napom kapcsán lamentálok. Meg felolvastam valami zárójelentést, amit a HVG-ben írtak, és azt tudja, hogy tele van adattal, és az ember a harmadik sornál elveszti. A, a, tehát el, elveszti a... Tehát mit szoktak elveszteni? Vonalat. A fonalat. Elveszti a fonalat. Ugye az én igazi, tehát a kejfejancs igazi jelentősége az az, hogy az ember mond három mondatot, és utána elvileg én megmondom, hogy ez egy jó embere vagy sem. Annak idején a gyárfás, ahányszor valaki bejött a napkeltébe, és behozott 6 kiló papírt, megpróbálta rávenni arra, hogy azokat legyen szíves, hagyja kint. Most ha megfigyeli manapság csak 6 kiló papírral való történetek vannak, és az ember az átlátszótól kezdve a hábig, Tehát a magyar időket azért könnyű olvasni, mert ott három sorban leírva, és azt az ember megérti, hogy egyébként avval a három sorral egyet érte vagy sem, azt nem tudom, de minden esetre a kormánypártok azok ilyen három mondatos üzeneteket küldenek önnek, az ellenzék meg egy ilyen vége zárójelentést, ami hihetetlen alapossággal van megírva, de ha őrejtik, akkor nyomja. Hát, igen igen, igen, egyetértünk. Amiben persze nem az van benne, hogy a kormánypárt csinálja jól. Csak valahogy ez most ilyen, ilyen hárommondatos időszak, maga egy szaralak, pont lerakom ennyi. És aztán maga meg hosszan elmondja, hogy miért nem az, de hát az már senki nem érdekel. E egyetértünk. <gül> de ez vonatkoztatható magamra is. Tehát Matyi Desdőről most éppen azt írja a hbg.hu hogy, és egy nagyon hosszú és bonyolult történet a legkülönbözőbb cégek jelennek meg benne és hát ugye nekem most van egy speciális viszonyom Dezővel, Dezsővel, akiről most nem tudom, hogy megsértődött-e rám, vagy sem, küldtem neki SMS-t képzelje negyed egykor, válaszolt még egy smiley is küldött azon gondolkodtam, hogy én mennyire nagyvonalú vagyok, és most nem azon agódom, hogy engem ki fog-e fizetni, vagy sem, bár eddig erről nem beszéltem, mert Magyar Zső ennek a műsornak a támogatására már annyi pénzt költött a múltban, hogyha egyébként most ezt a könyvet nem fizetnék ki, akkor én még mindig a hálás ügyfél kategóriájába tartoznék, függetlenül attól, hogy azért nem venném rossz néven, ha kiderül, hogy hányan olvasták, és abból kapnék két fillért, de a eszembe jutott, hogy ez elmarad, hát akkor ennél nagyobb. E Kudarc is élt már engem az életemben. Hál' Isten, de ilyen jól viseli. Nem tudom, ez egy nagyon jó dolog, amit mond, mert teljesen hullámzóan, tehát én most ezekben a napokban teljesen hullámzóan viselek dolgokat. Vannak dolgok, ugyanazon dolgok, amelyek 7 óra 5 perckor úgy hatnak rám, hogy azt mondom, hogy mindennek vége, 7 óra 8 perckor pedig azt mondom, hogy semmi jelentősége nincs, miközben az eltelt három percben semmi nem történt. Hát én is ugyanígy vagyok vele, csak nem ugyanazoktól a dolgok. Persze! Öteg. De, de én azt mondom, hogy ugyanattól a dologtól válaszol perc múlva, vagy nem? Értedtem? De nem, nem, nem, nem. Jól, jól beszél, de közben nem történik semmi. Tehát kicsit olyan vagyok éppen amin a minap a honpolának, hogy az egész életem, mostani életem kicsit olyan, mint annak idején apukámnál a pipázás, vagy nálam a pipázás, hogy én egy ideig pipáztam, és akkor állandóan rosszul voltam utána, és akkor utána meg jobban lettem, és akkor az ember azért pipázott, hogy akkor érezze magát jól, mert átmetleg olyan rosszul érezte magát, hogy az, az után beálló jó állapotot az úgy köszöntött, Döntötte, mint valami fantasztikus dolgot, holott az előtte teljesen normális volt a pipázás, viszont elvitte, mint a cica. Úgy, hogy a pipázás az ugye a bubertáskori betegségben az, azért átessünk többen is, mikor nagynak akarunk látszani, hogy akarunk látszani. Igen, ja, apukám elvesztette néhány zápfogát, és akkor úgy döntött, hogy akkor abba a pipázás, mert ő valamiért rákta a szárát. De ön milyen dolgokkal van, úgyhogy 7 óra után 5 perccel maguk alá temetik, 7 óra után 8 perccel pedig miközben semmi nem történt. A hírek, a, a hírek vannak rá milyen hatással. Én elég sok rádiót hallgatok, és e, amikor Donald Trumpot hallgatom e, időnként, akkor ilyen, ilyen végzetes, amikor az Európai Unióval, a NATO-val kapcsolatban, úgymond, akkor azt mondom, hogy el kell adni mindent, el kell költözni. E, el kell adni mindent, e, és hova kell költözni? Hát e, el. De merre? El. Galapagos szigetekre, oda viszonylag nehéz, hogy hova? Hát ne, ne, nem, nem ilyen konkrét. Tehát, Értem, hogy nem olyan konkrét, de nem konkrétan, hova költözne? Hogy hova költöznék? Nem konkrétan. Olasz, Olaszország. De Olaszországban alapvetően nem a politikai klíma tetszik önnek, hanem az ami az Olaszország maga. A, ami Olaszország, a klíma a, már nem a politika klíma. Amire ugye Rász Margit, aki aztán fogta magát és meghalt, azt mondta, hogy a mediterrán életmóddal nem lehet mit kezdeni, mert az ember kiül ugye a mólóra, fog egy halat, azt rárakja a meleg küre, akkor azon megsül, megeszi, nem történik semmi, lemegy a nap, mégis olyan boldogan érzi magát, amit egyébként más országban viszonylag nehéz, miközben azért nem igaz. A, Rász az ebs és mesélte, hogy valami hihetetlen jó feje volt ez a az a, az a hölgy, Margit. És mégis meghalt. Ez szegény, igen. Hogy valami hihetetlen jó tanár volt, nagyon imázták a gyerekek, a gyerekek, hát a gyerekek. És az ön gyerek az most éppen merre tartózkodik? Hát ha van az ebs tanul, de hát nem valószínű, hogy, hogy e, Magyarországon akar majd élni, nem úgy tűnik. És ez például őre mennyire hat nyomasz dolog? Sem ennyire. Sem Nagyon szeretném, benne, hogy nem itt lakna. Nem ebben a nyomasztó környezetben lakna. Én... Amikor ön azt mondja, hogy itt nyomasztó környezet van, akkor azt le tudja írni? Hogy az mitől nyomasztó? Hát nem. Nem, de igen, nem tudom. Mondja, hány éves maga? Lát, 63. Árulj el, hogy volt olyan fél éves időszak. Tehát igazán nem vagyok nagyon... izé. Tehát amikor fél éven át nem érezte nyomasztónak, és most ne azt mondja, hogy egy éves korában, mert azt a tudati állapotot most nem veszem komolyan, tehát mondjuk 18 éves kora óta, az elmúlt 55 évben, vajon 45 évben, volt-e olyan fél év, amikor is Magyarországon volt, amikor azt nem hatott önre voltam, Hát akkor Magyarországon, hogy ne, persze, rendszerváltás előtt, akkor feltétlenül... De... Tehát a rendszerváltás óta gyakrabban érzi magát nyomasztottam, mint a rendszerváltás előtt? E, igen, de csak az utána, és most nyilván politika, az utolsó tíz évben érzem így csak. És mi történt az utóbbi tíz évben? E, az utóbbi tíz évben? Hát egyrészt a tőzsdén, e, nem kicsit. E, ez mikor volt? Ez 13 éve mit szúrtál? Hát az orosz válság, a, a, a, a, a, a, a európai globális válság nem tudta be semmit. E, sőt, még a budapest időben kirépte, vagy ki, kirogatta magam, vagy nem tudom. A, még... a maga pénzével játszott, vagy más pénzével? Nem, a sajátommal. Amit addig összegyűjtött, mivel foglalkozott? Cukrász voltam. Elég sok országban voltam, Anglában. Elég sok országban volt cukrász? Igen. Például milyen országban volt cukrász? Uh, Lívia, Algéria, Egyesült Államok, uh, Nyugat-Berlin, uh, És ha most azt kérdezem, hogy éppen minek alapján volt valahol cukrász, akkor az arra lehet válaszolni? Ahogy mondja? Hogy minek alapján volt éppen ott cukrász, ahol volt, azt, azt el lehet, arra meg lehet válaszolni? Hát ez Hát egyrészt Mélencevácsis előtt még a, a, a, egy katonai cégnél dolgoztam, katonai, tehát a Ramkép katonai vállalta dolgoztam ki, bunkereket épített Líbiában, meg laktaják a tettereket, és meg a Hyattlánc. És... és ő hivatásos volt? Igen, igen. Már... Hivatásos, katona is cukrász? Nem cukrász, de hogy én cukrász voltam. Cukrász volt, de a katonáknál volt cukrász? Nem. Nem. Na, nem. Egy, egy, volt egy építéperi vállalt, aki egyébként egy líbiai arab, magyar közös építési vállalkozással van kív, aki dolgozta kint Líbiában. És építettek, és építettek bunkereket, és bunkereket egyébként az emberek alapvetően akkor építenek jól, ha van velük egy cukrász, vagy hogy van ez? Hát 1400 e, magyar ember dolgozott kint, Aha. és nekik volt konyha, kony, konyha. És akkor az élelmezésnek volt ön a része? Van. Az 1400 embert édességgel ellátni, az nem pont olyan, mint a Zserbóban? Nem, pedig ott is dolgoztam. Igen, nem pont olyan. Már én amikor legutóbb voltam a Zserbóban, akkor enyhén szóval nem voltam tőle meghatódva, és ez egy nagyon enyhely kifejezés. E. E, és akkor hogyan ment át onnan Algériába? Ment, ment, e. ment a csapattal? Nem, mert ugyanilyen cégek. Azt mondom, igen, és az Egyesült Államokban? E. Építők vagy cégek. A Egyesült Államokban e, ott már akkor így dolgoztam a helyet, már az Ázium hayat és a hayat lánc dolgoztam, ők vittek e, például Amerikában. És ott hol volt? Csináltunk folyamatosan magyar a csináltunk Cincinnati, Chicago. E. De akkor ilyen alkalmasint volt kint, vagy hosszabb távon? Hát összesen e, e, egy, évig. egy évig. Egy évig. És különböző helyeken, vagy egy helyen? Különböző helyeken. És nyugat-Berlinben, mert nyugat-Berlinben ugye csak egy bizonyos ideig lehetett, mert aztán később már nem volt nyugat-Berlin. Persze, persze, ott kétszer is volt a legkórső van. minden ilyen. És akkor is valami láncolat vitte magával? Ugyanez, igen, ugyanez, igen. Ezeknél a láncolatoknál dolgozni az olyan, mint a honvédségnél, hogy az ember nem válogathatja meg, hogy éppen hol dolgozik? De viszik magával, vagy az ember ilyenkor önkéntes dalóba repül? Tehát, és hogyha őt viszik ki, hát. Családostól? Nem, nem, nem, de hogy, nem, de akkor még nem is volt családom. Tehát mindig egyedül ment valóba cukrásznak. Igen, igen. És utána a végén mi lett? Ott hagyta a helyet, vagy a helyet hagyta ott, vagy, vagy hogy került vissza ide? Ott hagyta, igen, mert magázó lettem, ami aztán nem vállalkozom, ami aztán nem jött be. Mi nem jött be? Cukrász volt itthon, az nem jött be? Balatonon, Balatonon, vettem egy panziót, ami túl lazán csináltam, meg túl meg aztán már nem jöttek az mdk amikor volt az egyesítés, és aztán pöntre a volt. Hány éve hagyta ott azt, ezt a láncot? 2000-ben, vagy 2001-ben. És gyakorlatilag onnantól kezdve, meredeken ívelt lefedi a pályája? <tos> Pontosan, <tos> igen. Nem, nem, nem, bolyan, bocsánat, nem. Utána meredekem híved fölfelé a, a tőzsdén, mert fogyat jó pénzeket kerestem a tőzsdén. Hogyan lesz egy cukrászból tőzsdéző? Vagy addig is figyelte a tőzsdét? így nem, csak aztán összejött egy kis pénzem, és akkor nem, persze ember... És amikor az embernek van egy kis pénze, és elkezd tőzsdézni, akkor valójában mit szeretne? Hogy legyen még több pénz és aztán abban mit fog csinálni? Hát egy... egy Hát én azt gondoltam, hogy már akkor soha nem kell dolgoznom. De amikor elkezdett tőzsdézni, én azt rosszul érzem, hogy már akkor az annyi pénz volt, hogy azért abból azért viszonylag hosszú ideig el lehetett lenni. Persze, persze, persze. persze. De én akkor úgy döntött, hogy ez nem megyék, legyen még több. É, igen. Hát nem, mert olyan sok nem volt, csak aztán sok lett a tőzsdén. Tehát amikor elkezdte, az hány évre volt elég? Oh, Három-négy. Tehát nem többre. Nem, nem. És amikor a legtöbb pénze volt, az hány évre volt elég? Az talán életem végéig, hogyha megvan. És még hány embernek? El még a családomnak, ami összesen hárban vagyunk. És ez 2007-ben volt? 2008, igen. És akkor 2008-ban elvitte az egészet a cica? Hát igen. hát igen. Vagy nem az egészet, de a nagy részét? Hát igen, igen. És akkor, akkor, akkor a templom egerre vagy önből, vagy azért annál nagyobb állat maradt? Hát nem, annál egy kicsit, annál egy kicsit jobb, de hát el kell mennem dolgozni. <síns> És akkor cukrász lett megint? Nem, nem, soha többet nem lesz. Úszómester lettem. Úszómester lett, hát <síns> <síns> bígul, ez, ez evides, de hogyan lett úszómester? De nem volt, akkor, akkor éppen nem volt. Most hanyatírunk írunk, 2009-ben vagyunk? 2010-ben vagyunk. 2010-ben vagyunk, de... ott van ön a hol. Hol látom most önt? Most a Széchenyibe látná, hogyha... A Széchen... De de hogyan került a Széchenyibe? Ismerte az ottani viszonyokat? Nem, nem, nem. Ö a római fűzőről került el, aztán a király de, Ne, ne, ne, ne, hogyan került egyáltalán? Hogy Nézd, amikor én először eljöttem, először hazajöttem Amerikából, akkor én már két egyetemet elvégeztem, és nem tudom, mi mindenem voltam túl, nem emlékszem mindenre pontosan, de eldöntöttem, hogy én vízvezetékszerelő leszek. És azért leszek vízvezetékszerelő, mert hogy azt vissza akarta menni Amerikába, és úgy döntöttem, hogy nem úgy fogom folytatni, mint a pályatársaim, egyetem, meg egyebek. A vízvezeték az egy nagyon kurrens állás, és elmentem itthon valami iskolába, ahol közölték, hogy én overqualified vagyok, tehát ez kizár dolog, hogy engem oda fölvegyenek, és elszegültem, én már nem emlékszem, hogy Culágernek még a kifejezésre emlékszem, egy, egy vízvezeték szerelő mellé, aki konkrétan nem egészen értette, hogy én miért akarok vízvezeték szerű lenni, de hát amíg vitte a táskáját, addig hát miért ne? Uh, nem tudom, nem tartott nagyon soká, egészen elképesztő volt. Kicsit hiányzik ez az énem, tehát ez az úszó mesterség, ez, ez, tehát ez hogyan van? Tehát ön ott van 2010-ben, elvitte a pénzét a cica, hogyan kerül a római partra, a Széchenyibe, az akár tudja hova. Hát kapkodok fővel, szóval egyébként a szakma, már elmenve el lettem tíz év után, vagy tizenkét év után, akár a technológia, akár a fizikum, akár az ismertség, elmegy a szakma, a cukrászakban megváltozott dolgasztóan, és nem is akartam már csinálni, mert fizikailag is nehéz állni és görgnyedni és e, szóval már nem szerettem volna de nem nagyon tudtam mihez kezdeni láttam pont egy ütetés egy újságban hogy úszom, a mester tanfolyam e, és felvétel a gy gyógyfődverténél jelenkeztem, úszni jól tudok e, fizikóban jó volt most is jó, most is járok minden nap úszni olyan 56 év körül lehetett, 55-56 nem, most vagyok 63, akkor, akkor 50 voltam. Vajon 2010-ről beszélünk. Nem, én 2013. márciusban kerültem a gyógyfürdőhöz. Hát azért mondom, hát akkor az... Jó, igen. Na, és fölvetelj a belvél, szóval elvégeztem a tanfolyamot, és azóta Itt dolgozom. Most éppen a szétségyében. A tagályfürdő bezárt. most ott dolgoztam 10 évig, nagyszerű volt a köszönhető gyártásnak megszűnt, most kerültem át ide a szétségnyűvel. És hm. most is ott van? Most is ott vagyok, igen. Hány kezdődik? Itt vagyok, Sztarton, pont. Tessék? Itt vagyok a Vedence partján. Hm. Hm. És most, hogy néz maga elé, most, hogy mi jár a fejében? Hogy van még 15 hónapban nyugdíjig. Nagyon lehangoló a hangzik, csak ez van a szem Egy Még 15 hónap múlva a nyugdíjba kell menni? Igen. De most ez nyomasztja, vagy sem? Nem, nem, ezt nagyon szeretném, alig várom. Miért akar nyugdíjas lenne? Mert uh, Szecske egy hely, Szírsenyi borzalmas hely, hely uh, minden engedvedben, és utána már csak sportolni akarok, zenét hallgatni, kirándulni, britkelni. És... Miért nem hagyja ott most? Most hirtelen rájön arra, beszélt a fialával, borzalmas hely, lerakja a telefon, bedobja a bedencébe, és kilép. Nem dolog van, az, hogy én mivel minden nap és akarok is húzni még életem végéig, minden nap nekem az az óra, amit kapok ingyen életem végéig, az annyira fontos, hogy ezért csinálom. De ez a lehetőség, vagy a pénz? Nem, ez a lehetőség, hogy, hogy a budapesti úszodájéban ingyen járhatok minden úszodában életem végéig. Ha egyébként majd innen megy nyugdíjba? Igen, igen. De... Mert ha most felálnak, akkor nem lenne meg ez a bérlete. E, akkor nem. Igen. És az a pénz, ami egyébként kidobásra kerülne, ha most hirtelen ott hagyná, az nem áll rendelkezésre, vagy azért sajnálja, vagy nem tudom, vagy... Izé... Hát most rendelkezésem rána, ki tudja, jöttél múlva rendelkezésem rána el. Hát azért az egy fél millió évente, vagy 400 ezer forint egy ilyen bérlet évente. Mennyit úszik egy nap? 1500 40 perc. A fián abba. Tehát, hogy hova megy? Hogy hova megy? Hány éves a fia? 23. Most még egy tanul, és tanult Amerikában, és nagyon tetszik neki. Ez borzasztó tetszik, borzasztóan tetszik neki. Maga fizeti a tandélyet? Igen. Ja nem, nem, nem, bocsánat, nem, az nem mellett, mert... E, e, hogy hívják azt, amikor majd ki kell fizetnie neki? Diákhitel. Diákhiteles, igen, diákhiteles. És a gyerek nem sértődött meg, hogy az apja azt mondta, hogy diákhitel és nem finanszíroztam meg, vagy egyébként tisztában volt a viszonyokkal, vagy semmi közöm nincs hozzá, vagy akármi. <haz> Inkább a fiam is tisztában a viszonyokkal, és bevállalta ezt. Nagyot esett az ön életszínvonala az elmúlt években, abból adódóan, hogy? Nagyot hogy ne nagyot. És érdemben is változott? Igen. Igen. A házassága megsillette? Nem, hál' Istennek nem. nem. A felesége aktív? Amikor, nekem, amikor nekem, nem, nekem nagyon jó választás volt, ilyen tekintetben, amikor nekem hogy bejárolnőm, meg hasonló nő, meg, meg, meg mészre jártunk egy évben, Megnyaralni, akkor is ugyane volt a feleség, és ugyanígy viselte. Ő azt mondja, hogy szegény volt egész életében, hogy ez nem, nem. Mi volt egész életében? Szegény volt egész életében, nem nyomasztja azt, egyáltalán. Tehát ön mellett nem lehetett, amikor öngazdag volt, akkor is szegény lány volt egész életében? Igen. Nem, hát velem nem, de hogy előtte. Igen. Hát akkor nem egész életében. Ő aktív? Tényleg? Igen. A milyen értelemben? Hát hogy dolgozik. Most nem aktív, igen, dolgozik. Hány éve van önök között? 15. Ő az egyedüli, vagy volt más is? Mármint feleség? Nem, nem, nem, ő az egyedüli. A gyerek is tőle van. Igen, igen. Hány óráig ül a vízparton? Három M2-ig. És három És aztán akkor haza Utána megyek úszni. Ugyanit, vagy máshol? Nem, nem, a nagy egy kicsi egyre úszni. Uh -huh. oh. Ott találkoztunk önnel egyszer, találkoztam önnel egyszer tíz évvel ezelőtt a csirakögyét. Én akkor sokat jártam oda, igen. A Módos Péter még oda jár? Szerintem nem, nem, biztos, hogy nem. Nem, nem jár oda. Nem, akkor tudnám. Nem a Módos Péter hülyeséget mondom, a Wolf Péter. Ja, Wolf Péter, szerintem ő se. Nem. Módos Péter talán meg is halt már. Ezért mondom, hogy de gyorsan, gyorsan módosítottam igen. is a kérdésem. Igen, nem. Csillakegy, ez közel van az ő lakásához, vagy azért jár oda, mert szereti? Nem, közel van, ő az a legközelebb, ott még meg lehet úszni, máshova nem lehet úszni. Ha most húznánk egy vonalat, semmi értelme, és azt kérdezném, hogy ön alapvetően jól van-e, vagy sem, akkor erre mi lenne a válasz, vagy ezt most hagyjuk kimaradjon az egész úgy, ahogy egyébként beszélgettünk eddig? Azért jól vagyok. Ha találna egy aranyrögöt, egy viszonylag nagyobbat, akkor az érdemben változtatna a helyzetén. Nem. nem. Tősdézne még egyszer? Nem. nem. Hát most éppen azt de, de, de, de, de, de, de mondom a feleségemnek, hogy milyen döbbenhetes, hogy mert eh, a tőzsdét már semmi nem már irány, sen, már, nincs, már nincsen PA értékek, meg fundamentumok, már csak a spekuláció a politikai politika és a, a, a szerencse. Hát ahogy most egymilliárd, milliárd öt milliárd dollár tudott bukni e, a soros azon, hogy e, sortolta a Trump győzelme után, mert azt gondolta, hogy, hogy e, e, ruhani fognak a tőzsdék, és mindenki azt gondolta, és elkezdek emelkedni, és tartósan, és a legtartósabban kezdett emelkedni a tőzsde után, hát ez ki volna. Így működik a tőzs, de ez lehet számítani itt valamire. Önt zavarja az, hogy az az iránytű, amivel korábban rendelkezett, ha rendelkezett vele, az ma nincsen, és nincs helyette más se? De lehet, hogy a kérdés rossz. Nem, az iránytű nincsen, jól mondja. Igen, iránytű nincsen. Én... De lehetséges, hogy korábban se volt, csak azt hitte? Vagy korábban biztos, hogy volt? Volt, szerintem volt. volt. És nem létezik, hogy most egy olyan iránytű van, amit ön önképtelen észrevenni, mert most is van? Mert hogy egyébként iránytűnek lennie kell. Most is van, igen, jó, így van, most is van, e, csak, csak e, valamelyik más felé van. Tehát... Azt kérdezem öntől, hogy az egész, amiről beszélünk, az egyébként valamilyen módon vonatkoztatható-e, úgyis megfogalmazható egy olyan mondat, hogy eljárt ön az idő, vagy ez az egész így ebben a formában nem igaz? Az ember állandóan változó környezetben van, és az a kérdés, hogy erre hogyan reagál? Eljárt felettünk az idő. Eljárt felett, mindenki fölött eljárt az idő, úgy látszik valami egészen. És ki fölött nem járt el az idő? Akik most születnek? Vagy ki fölött nem? Vagy most hirtelen egy olyan világ lesz, akik fölött mindig eljár az idő, vagy legalábbis egy ideig? Hát inkább az utóbbi, most egy ideig igen, eljárt mindenkit az idő, vagy. Hát ha nincs iránytű, akkor miért beszélünk, akkor nem tudok. Az... És azok az emberek, akik most ezt az iránytű nélküli világot vezetik, azok fölött is eljár az idő? Azok már eljárt az idő. Azok már eljárt az idő. Uh -huh. Hát, meg a nem unatkozhat a saját gondolatod, hány ember van most ön előtt a vízben? Hát, most látom, csak nyugdíjasok vannak ilyenkor, kizárólag rosszindulatú, gonosz nyugdíjasok, 15. Ezt honnan lehet, hogy gonosz nyugdíjasok? De látom, hogy, mert mindaz, itt, itt mind tényleg azok egymással is, velünk és külföldiekkel is gonoszak, de azt látom most már minden standon, hogy, hogy az ember, és kell magamra is, maga is figyelzünk magára, agresszívek, gonoszak lesznek az emberek, és nagyon, nagyon kezdődik. Figyelj, én tegnap óta én tegnap kifejezetten gyakoroltam azt, hogy ez ne legyek, úgyhogy ezt nagyon jól, hogy mondjam, mert én is érzem azt, hogy van barra... rá, késztetésben nem, de gőzerűvel küzdök ellen. Én is figyelek rá, így van. De gőzerűvel küzdök ellen. Egymással is, csak a gondokat, a problémákat, csak rossz indulatú gonosz megjegyzéseket tesznek. És volt is egy idős hölgy, akivel nagyon-nagyon jó volt a bagályban, egy professzorasszony, és uh, még az anyámat tanított az egyetemen, Én onnan is van és neki megmertem mondani, hogy, hogy Őzsika kezd, kezd nagyon csúnyán is elkedni, hogy öregszik, és nagyon megsértődött, és egy hét múlva mondta, hogy Péter van. El kellett köszönnem elnézést kérek, hogy ezt nem adásban tettem meg, de 8 óra 9 perc van, és ez a beszélgetés valószínűleg soha se ért volna véget, ami egyfelől jó, másfelől pedig a hírek szempontjából rossz. Alexandra. Minden ami szóra is érdemes. Mit? És most Közéleti háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Alexandra Minden, ami szóra is érdemes. Énok nem csak Matyi Dezsőnek írtam SMS, de Rangos Katalinnak is küldtem egy Messenger üzenetet. azt követően, hogy olvastam, hogy kedves barátok, ismerősök egykori egy riportalanyok ezúttal értesítelek benneteket, hogy hat éve tartó rádiós riporterkedésemet tegnap befejeztem, kapcsolatunk a rádió vezetésével kölcsönösen elfáradt. Nagyon örülök, hogy hat évig minden nap érdekes emberek ültek be mert én a stúdióban, munka, minden percét élveztem. Hálás vagyok a klubrádiónak, hogy elveszhettem a részletekben, és továbbra is hallgatója és drukkere maradok. És akkor sok bejegyzés még, aki akarja, elolvassa, ha tudja. Van, aki firtatja azokát, van, aki másról ír. A olvasom, Rangos Katalinnak ma van a születésnapja. Boldog születésnapot, Rangos Katalin. Kérdeztem tőle tegnap, hogy akar erről beszélni? Mire visszaíts, hogy köszönöm, nem? Tegnap, amikor ott voltam a, a, az étteremben, ahol ott evett Pázár János egyik jobbkeze is kérdezte tőlem az ismerős, akit egyébként a műsorom révén szereztem. Borzasztó, hogy az emberek zöme, azok minden a rádió kapcsán vannak, nincsenek civilek. Szó, szoros értelmében vett civilek mellettem. Szóval kérdezt, hogy el akarom az egészet mesélni, és aztán valamit elmeséltem neki a rossz kedvemről, de nagyon sokat nem akartam. Végül is tegnap senkinek nem meséltem a rosszkedvemről. A Hompala pontosan tudta, de hát ő a barátnőm rajta kívül is senki. És amikor tegnap nagyon határozottan eldöntöttem, hogy ebből milyen módon fogok kimászni, már ha tudok és ami nem azt jelenti, hogy megválok a rossz kedvemtől, csak legalábbis leszek rajta, akkor azt egyedül tettem meg. Ja, és a pszichológus, akkor a pszichológusnak már fogom ezt mesélni. Tényleg hihetetlen, hogy emberek hallgatják ezt a műsort, és a pszichológusra vagy a pszichát úgy néznek, hogy, tehát amikor én életvezetési tanácsokat adok, vagy felajánlom, akkor azt mondják, hogy hát ez egy és egy bolond tehát hogyan Képzeli azt, hogy ő maga életvezetési tanácsokat tudna adni, hogy itt élünk 2017-ben, és halványgőzük nincs az embereknek, hogy egy pszichológus vagy egy mire való. De nem is próbálják ezt egyébként megérteni, nem maguk előítéletes gondolkodását vetítik rá mindenre, miközben egyáltalán nem biztos, hogy gonosz nyugdíjasok a Széchenyi Fürdő medencéjében. Valahonnan innen fogom folytatni, meg nem mondom pontosan, hogy honnan. Ma a 2017. január 17-et, Ked, van a pontos idő, egy perccel múlott negyed, kilenc elnézést kérlek a nyolc órás hírektől, hogy kicsit csúsztak. Sail on, sail on, out the night. Milyen jól néz ki, és hogy a magának van munkája. Valaki meg tudja mondani, hogy ki No sound in the dark, just your long Tisztelt asszonyom, azért merem háborogatni, mert fia szokta volt sűrűen emlegetni a sorában részlet utolsó könyvemből. Remélem jó kezekbe körülne velem a pontos címét, a félrejét és véget, a telefonkönyvből néztem ki. Barátom Jóska, hívják így, miközben persze nem ez a neve, Hozt a szóba gyermeke produkcióját, amit ez a komoly férfi gondolatébresztőnek is unikálisnak talált, miközben a fiát fantasztikus alakként írta le. Róla a sikeres poroszos stílusú mérnökemberről korábban fel nem tételeztem, hogy olyan emberét lenne képes lelkesedni, mint az ön gyermeke. Én más vagyok, hosszú ismeretségünknek ez lehet az egyik, hanem az egyetlen titka. Tanárember vagyok, türelmes és befogadó, kíváncsi természetem, örök sem hagyott el, pont akkor hallgattam bele a fiaműsorában, amikor bejelentette, hogy rövidesen megjelenik az első könyv. Nem mondom, hogy szaladtam, de bizonyosan az első vásárló közé tartoztam. Nem ment könnyen, de elolvastam. A nyelvezeteivel kezdem, mert a stílus az ember. Nos, egy stilisztikailag értékelhetetlen, igen, sígány dolgozatot hagyott ház a gyermeke. 40 év katedrál megszerzett tapasztalata mondatja bele, hogy a fia orvosi, azon belül pedig klinikai eset. Csak addig fog megvádolni, hogy bezápult öreg is elfogult vagyok, amíg el nem jut az önnel kapcsolatos részekhez. Azért nem exkluzálódom ennél jobban, mert gyermeke is kézzelfogható következmények nélkül sértegetheti reményeim szerint rövidesen jelentős apadásnak induló publikumát. Fia szóáradatából azt hámoztam ki, hogy érzelmi kitettségért, szeretett hiányos nevelésért, önt hibáztatja, ballépéseiért önt okolja, ismerem a fajtáját. Sokkal hasonlóval találkoztam a pályafutásom során olyanokkal, akik csak másokat hibáztattak magukat sohasem. Ők mindnyáján ártatlan kis voltak, de ők nem beszéltek, írtak így az édesanyjukról. Belegondolta abba, hogy a fia, aki a hiányosságait eddig verbális agresszióval pótolta, mikor fordul át, mint patológus esetek zöme, tehetlegességbe. Azt mondjam, remélem időben szóltam. Ha nem a fiáról lenne szó, azt mondanám, hogy egy különös államfajt képez, de nem akarom a keleténél jobban megbántani, méltóságát kikezdeni. Arról nem beszél, hogy én kizárólag a jövőről és a talán még elkerülhetőekről beszéltem. Ma olvastam az interneten, hogy a fia könyvéhez már féláron is hozzá lehet jutni, erről csak azért tájékoztatom, mert tudtam, hogy nem használ számítógépet, és mi ez, ha nem kudarc? Mondja, mit tett le a fia, hogy ön, a dereső édesanyja őt egy édes egyszülöttjének nevezhesse? Szerintem keveset. Anyagi elégtétel is járhatna azért, amit a gyermeke magával eddig szóban most már írásban is elkövetett. Ha még nincs kétső. Még nincs késő. Ha szükségét érzi, én prezentálok járatos ügyvédet most más dolgok kapcsán is éppen aktuális. Azzal zárom soraimat, hogy őszintén remélem, hogy nem orról meg rám ezért a szigorú hangul levélért, a végén azért szerepel csak a monogramom, mert attól tartok szerintem joggal, hogy írásom említés után a fia nyomozni kezd majd. Én pedig nem szeretném, ha békés hétköznapjaimat egy ilyen formátumú ember forgathatná fel. Üdvözletel, SI, főiskolai tanár, 2008 november. 5 perc elmúlott 49. 0679.3995 és 0679.3996 Annyi minden eszembe jutott Rangos Katalin és a Klub Rádió megfáradt viszonyáról, de részint azért, mert nem akart róla beszélni, részint pedig azért, mert ezek szén ma van a születésnapja, én erről itt most hangosan nem gondolkodnék. A maga módján is egy ilyen úszómester vagyok. Úszómester vagyok, és egyszerre gonosz nyugdíjas Ezt csinálják után Egyszerre vagyok a parton, meg a vízben style dressed in your color rose oranges and rose water that comes through the desert from the kívánok, hogy miért a reklám után, csak aztán nem nem vette, vagy egyre másra beszélt, nem, nem tudtam utána beszélni. Tudja, hobóknak hívtam, mert nem beszéltük végig. Igen. A, ö, arra, arra, hogy miért ilyen dalokat ír, arra beszéltük arról beszéltek, miért nem így számokat, aztán mondtuk. És közben rájött? És És közben rájött? Ö, én ráérek, persze. Az nem, azt kérdeztem, hogy rájött -e. Igen, azon gondolkoztam azóta hogy euh, hát azért emelül az életet, a való az életet adja. Való az életet, mert nem mindig szép. Mindig mondják, hogy szép az élet, de nem. De nem. Igen. Van, hogy egy több, mint kettő. Hát nagyon tetszett ez a uh, úszómestere beszélgetése, és egyáltalán ez az egész történet, egy fantasztikus, színes dolog volt. Ez a gonosz téma, én is nyugdíjas vagyok. Ez az egy, egy érdekes dolog. Én magam részéről, hogy ezt elkerüljem, és hogy egyáltalán ne kerüljek ebbe az utcába, én nagyon Keresem a fiatalokat, azokat, akik, akiknél ambíciót, akiknél lehetőséget, lendületet látok. Most éppen 20. január 21-ét várom, mert el akarok menni megnézni ezt a Momentum csoportot, meg ezzel a Nolo-olimpiával való mert Kíváncsi vagyok, hogy vajon tényleg van-e valami új gond van. De ne haragudjon, ön ezt a találkozót úgy használja, mint valami gyógyszert. Pontosan! Abszolút. Mert hogyha azt a gyógyszertbe leszem, és én rendületet kapok, még én is kapok olyan célokat, amiért meg tudok feszülni úgy, mint ezelőtt 10-20-30 évvel. Mert abszolút úgy érzem, hogy ha látnék magam körül olyan fiatalokat, akikért érdemes, mert nekem is vannak fiataljaim, ugye lányaim, meg unokáim. Ha ezekért érdemes valamit tenni, mert nem olyan a helyzet, mint amit az úszómester mondott, hogy az iránytű elveszett, és nincs semmi tájékozódási pont. Mert vannak olyan fiatalok, akik esetleg találnak tájékozódási pontot, akkor én ezerrel tudnám őket nyomni. Én ezt értem, de ezt nem magában kérem megtalálni. Magamban? Mm. Hát magamban, ha keresem, ott vagyok a pocsojába, és úszok a gonosz gondolatokkal. Én ezt értem, csak valami azt sugja nekem, hogy ezt, hogy a fiatalokkal találkozni, mint gyógyszer ez nem működik. Mire alakozza ezt a gondolatot? Arra, hogy a gyógyszer az mindig magában van, csak nem tudja aktiválni. Tehát olyan, mintha lenyelne egy gyógyszer, de az valami tablet alakban maradna a gyomrában, és nem oldódna föl. Oké, okay, elfogadom, amit mondott, akkor azt gondolom, hogy nem magamban keresem, vagy nem, nem őket, mint gyógyszer használom, nem használom őket, hanem a magam számára, magamban keresem azt, hogy mi az megoldás. Én magamban azt találtam megoldásnak, hogy nem a nyugdíjas klubba megyek, hanem pontosan fiatalok között keresem azt a, azt a további célt, ami egyébként magamban úgy gondolom, hogy fontos, Tükséges, mert különben ö, lehúzhatom a rollot, pedig jó fizikai állapot. Ezt a, ezt a részét ezt tökéletesen értem, de valójában ugye most arról beszélgetünk, hogy mit csinál a szél, ha nem fúj, és amikor a szél, ha nem fúj, még sose ívott fel engem a szél az adásban, és azt mondta volna, hogy én szeretnék találkozni egy nálam fiatalabb széllel, ami most éppen fúj, mert attól majd én is elkezdek ismét fújni férejét, és ne tökéletesen értem azt, amit ön mond. Azt is megmondom őszintén, hogy nem, vagy gyakran ébredne bennem hasonló kérdés, hogy mit hoz az élet, mert az az érdekes, hogy ugye ez az inaktivitás állítja elő ezt az állapotot és nem az ön életkora mert az ön életkorából adódóan inaktív mert hiszen nyugdíjas Pontosan. és ha egyébként nem lenne nyugdíjas és nem lenne inaktív, az nem jelenteni az hogy ne lennének feltétlenül ilyen gondolatai, de hogy nem ez lenne a, a, az uralkodó az szinte biztos Hát biztos, pontosan így van. Hát ez a legnagyobb vicc. Én nekem egyébként nem ma kezdődött ez a generáció közti kapcsolat, és egyáltalán az egész... De a generáció közti kapcsolat érdekel a legkevésbé inkább az érdekel, hogy hol vesztettel a fonalat. Há, ez, ez nagyon jó. Nekem nagyon, hogy mirem, belőlem is szólt, vagy rólam is szólt az, amit az úrszó se nem. De most azt el kell, hogy engedje, most örül szó. Jó, oké. Okay. Tehát én azt mondom, hogy... Én a magam, életéből ki, a magam életét vizsgálva, akkor kerültem, akkor, hogy nem, nem is jó szó, hogy kerültem, én magam menekültem, ez a jó szó, menekültem a nyugdíjasi időszakomba, amikor még totálisan, és most jelenleg is totálisan ötletekben, gazdagén fizikai. De miért menekült bele? Azért menekültem bele, mert ez volt a hogy már le tudtam tenni a felelősséget annak, hogy holnap is keressek valami munkát, mert már ez eltelt nekem kb. 6-8 évem arra az utolsó években, hogy hogyan tudom a nyugdíj kihúzni, mert lekoptak rólam azok a lehetőségek, azok a, azok a munkalehetőségek, amiket addig életben, amik életben tudtak tartani. Valójában a nyugdíjasság az egy gazdasági biztonságot jelentett a korábbi életéhez képest? Pontosan. Pontosan. A korábbi életéhez képest, ami egyébként alapvetően munkátlansággal telt? Nem, az én, a, a korábbi életem, hát én 40, nem, nem, 40, 35 évet dolgoztam. De közvetlen nyugdíj előtt is? Nem, közvetlen nyugdíj előtt már nem dolgoztam. Erről beszélek, az hány évig tartott? Az hány évig tartott? Az pff, négy. De az hogyan jött létre? Hát az úgy jött létre, hogy kiszervezték alólam azt a munkalehetőséget, amit addig csináltam, és utána nem tudtam már újakat találni, vállalkozásba kezdtem, amik persze természetesen valamilyen szinten működtek, de miután én nem olyan voltam, mint az úszómester, aki tősdélet és töltette egy lapra sokat. Hanem... Nem is jött össze neki. Mit szerveztek ki ön alól? Mit csináltak? Egy, egy állami munkahelyet. Ahol mit csinált? Én egy fejlesztő voltam, térségfejlesztő. És amikor a térségfejlesztő alól kiszervezik a munkát, akkor hirtelen hogy érzi magát? Hát akkor hirtelen megpróbál valami saját vállalkozást csinálni, ami... Amikor kiszervezik alul, az azt jelenti, hogy ő egyébként oda, ahova kiszervezik, oda nem mehet, vagy oda nem hívják? Nem, nem, rosszul mondom a kiszervezést. Nem azt jelenti, hogy a takarítót azt most már nem a cég takarítója csinálja, hanem egy külső cég. A kiszervezés alatt azt értettem, hogy megszűnt. Jaj, megszűnt úgy, ahogy van. Megszűnt, uh -huh. persze, megszűnt. Arra a hivatkozása, hogy nincs rá szükség? Én nem személyemre, hanem országosan. Azt értem. És hogyan néz az ember szembe azzal, hogy amit addig csinált, azt nem átszervezik, hanem egész egyszerűen azt mondják, hogy az nem kell? Hát az egy nagy pofáncsapás. De ön például azt gondolta addig, hogy az, amit ön csinál,ra szükség van, mi van akkor, amikor egyszerűen nem arról van szó, hogy az ön személyét éri kifogás, hanem egyszerűen csak azt mondják, hogy mostantól kezdve ez az egész úgy, ahogy van, nincs, töröljük a naptárból. Hát ez, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy eléggé katasztrofális időszak volt, nem túl sokáig tartott, mert túl lettem rajta, és, nem, és azért, mert miután ennek bizonyos politikai vonatkozása is volt, tehát az egyik kormány ezt a rendszert csinálta a másik kormány. Egy másik... térségfejlesztő az mihezért? Hát ez egy érdekes dolog. Én azt gondolom, mert én elég sok mindent csináltam életemben két és fél, vagy három diplomával, de azt gondolom, hogy az egy olyan ember, az a jó, ha egy olyan ember ez a térségfejlesztő, aki nagyon sok ö, szakmához ö, van lövése, nem biztos, hogy abban professzioan, de van lövése, megérti a kérdéseket, és hát itt, itt konkrétan arról van szó egy térségfejlesztésnél, hogy értse, hogy annak a térségnek a jövője milyen irányultságú lehet. Oké, okay, tételezzük fel, hogy értem, amit mond A térségfejlesztő alól kihúzzák az emeletet, és ott találja magát az utcán. Mit csinál a térségfejlesztő íróasztal nélkül? Hát például nem csak ír, ez a Ferencse, hogy én nem csak íróasztal mellett csináltam ezt a dolgot, hanem kint voltam a... Oké, okay, de akkor az, a hát, az, az azt követő négy év az mivel telt? Ott, ott találkoztam olyan lehetőségekkel, amiket én úgy gondoltam, hogy majd magam meg fogom csinálni. Oké, okay. mondjon egyet. Mondja egyet. Egy helyi termék. Helyi termékészítés. Az mi? Hát az, hogy van egy olyan térség, amelyik mondjuk turizmussal foglalkozik, Igen? mert az úgy érzi, hogy ez az ő Igen? kérdése, és egyébként visszaigazolja Igen? az élet is, hogy oda sok turista megy. És akkor a turizmus az nincs meg helyi termék nélkül, ez egy ilyen szakmai lózunk, sajnos ma már nem igaz. Igen? És akkor én azt gondoltam, még korábban is, amikor térségfejlesztéssel foglalkoztam, hogy ilyen helyi termékeket kellene itt létrehozni, erre mindenféle lehetőségeket teremtettem a szakmai, szakmai háttérrel. Aztán miután ezek nem jöttek létre, akkor én magam csináltam egy helyi terméket. És az kellett? Én úgy gondoltam, hogy az kell, és úgy is nézett ki, hogy az kell lenni fog, aztán most már négy-öt éve körülbelül, hogy ezt létrehoztam, ezt a helyi terméket, és úgy néz ki, hogy ez is egy kicsit áldozatává vált. Oké, okay, szóval ez se kell, de elárulható, hogy ez a helyi termék, ez micsoda? Ez egy ital. Ez egy ital. Uh -huh. Ami ezek szerint nem kellett. És ez a négy év, ez gyakorlatilag úgy hatott örre, hogy egyszer csak akkor azt mond, hogy a megoldás a nyugdíjasság. Uh, hát az a, a szerencsére jött is, tehát magától jött. A nyugdíjaság az olyan, hogy az ember betölt egy életkort, és akkor a nyugdíjasság hambe kapja? Hát, persze. hát mert utána jogosan jár valami. Most azért, azért nem értem, amit ön mond, mert ugye ez rám nem vonatkozik, én is hát talán majd elérem azt az életkor, de hogy számomra a nyugdíjaság az így a világán nem jelent semmit sem, anyagilag, meg aztán végképpen az egészen biztos. Tehát én most a nyugdíjaságot, az 2018. októberével számolom, ugye, mert ennek a rádiónak akkor jár le a koncesziója, és halvágő nincs hogy utána mi van. Egészen addig még nem jutott eszembe, tehát korábban a dátumokról nem jutott eszembe, hogy az a nyugdíjaság, de valószínűleg az életkoromból adódva most ezt a kettőt tartok tőle, hogy nincs egészed igazam, és majd igyekszem mindent elkövetni, hogy ez ne az legyen. De amikor ön hány éves lett, akkor hány éves korában kapta be a nyugdíjasság? Én még ráadásul olyan uh, is voltam, hogy a nyugdíjaságot elérem, hogy én még előben volt egy lehetőség akkor, hogy az ember, mit tudom én, 5-6 vagy 7 kal kevesebb nyugdíjére elmert már korábban. Én elmentem, akkor azt hiszem 62 voltam. Értem, és amikor ön elment nyugdíjasságba, akkor előtte még előtte egy nappal mi volt? Ugyanaz volt előtte is, mint utána, mert folytattam tovább is ezt a vállalkozós de az egy óriási nagy kő volt, ami leesett rólam, hogy kaptam azt a bizonyos összeget, ha esik a fújt. És abból meg lehet élni? Um, abból mondjuk fejlődni nem lehet, meg, de mondjuk valamilyen okay. tartás. Oké, mondjuk, hogy értem, de akkor áruljál nekem, hogy ezen a vonalon hol fog eljutni a fiatalokhoz? Hát a, a fiatalokhoz nem akkor jutok el, amikor hirtelen a fejembe csapok, hát én nekem az egész életem ö, abba az irányba mo mozdult. Értem, de most mégiscsak várja ezt a január 20-an, nem tudom, a hanyadikát, mintha fiatalokkal nem lehetne találkozni két perc múlva bárhol. Azért várom, azért várom, mert ezek olyan hirtelen tűntek föl az én látókörömbe, hogy ö, fantasztikus. Jó, de ezek a fiatalok lehet tudni, hogy megoldások az, önö, az ön gondjára olyan, mint egy helyi ital? Várján, csak azt akartam mondani képzelni hogy reggel rossz kedven ébrettem, és ahogy megláttam az interneten ezt a dolgot, egészen át hangulatomat feljavítottam. Tehát olyan nekem, ez persze rám jellemző, mert én ezt vártam, de nem tudtam, hogy jönne még, lett tudtam, hogy leszem még, egy apápiából lévő. Ö, csoport ö, egy tagjaként, mert ugye Magyarországon elég sok van ebből. Ö, egyszer csak én nekem ez feltűnt, és azt gondoltam, hogy igen, ezekkel persze. Ez nem messiás válasz, nem tudom ilyen. Kicsit mégis az. Tehát én nem akarom nagyon elvenni a kedvét. Öt perccel ámul az fél ki lesz, hogy el kell, hogy köszönjek, de van némi aggodalom emiatt a január 26-ai találkozó miatt. Alexandra. Minden, ami szóra is érdemes.